Сімак. Ця -ця. Наша машина була справжня цяця. -ця. Ми так її і назвали ця – цяця. І в цьому полягала велика наша помилка. Не одна, звичайно, але з неї все й почалося. Бо якби ми не назвали її цяцею, можливо, нічого б цього не сталося. З технічного погляду цяця -ця була РДП. Роботом для дослідження планет. Вона виконувала функції міжпланетного корабля, дослідницької бази, синтезатора, аналізатора, комунікатора і ще багато чого іншого. Навіть занадто багато того іншого. Звідси і клопіт із нею. Власне кажучи, ми не мали ніякої потреби їхати на борту цяці, коли на те пішло, то це, можливо, було б і на краще. Ця машина могла провести дослідження будь-якої планети зовсім без людського нагляду. Але існували правила, що робот такого високого класу не може вирушати в космічну подорож, не маючи при собі обслуги, принаймні з трьох чоловік. Ну і крім того, просто побоювалися пустити на призволяще ракету робота, що її споруджували цілих 20 років, витративши на це 10 мільярдів доларів. Але слід віддати ця належне. Вона була справжнім дивом мало не живою істотою. На ній були такі прилади, що за годину могли зібрати з планети більше інформації, ніж числена людська команда зібрала б за місяць. Вона не тільки могла зібрати дані, а й зіставити їх, закодувати, записати на магнітострічки і передати всю цю інформацію до земного центру, не зупинившись навіть перевести дух. Бо їй і не треба було переводити дух. Вона ж була безязика машина. Хоча, чи і справді без язика? Чого-чого, а язика їй не бракувало. Вона ж могла навіть говорити. І не тільки могла, а й говорила. Вона базікала день і ніч. І прислухалася до кожного нашого слова. Вона читала у нас через плечі і лізла з непроханими порадами, коли ми грали в покер. Вона доводила нас до такого, що ми б в'яза їй скрутили. Тільки ж правда, як ти це зробиш, коли вона запрограмована самовідновлювальною? Вже не кажучи про те, щоб обійшлась вона в 10 мільярдів доларів, і без неї ж ми не спроможні були б повернутися на землю. Ставилась вона до нас дуже дбайливо, ніде правди, діти. Вона синтезувала нам їжу, готувала її, подавала. Стежила, щоб температура і вологість підтримувались на належному рівні, прала і просувала наш одяг, лікувала при потребі, як от коли Бен застудився. Вона тоді раз-два і наколотила пляшечку якогось піла і за день хворобу його як рукою зняло. На борту нас було троє. Джиммі Робінс, наш зв'язківець, Бен Паріс, аварійний майстер, і я. Тлумач-інтерпретатор, котрий, між іншим, думав, не мав ніякого відношення. Отже, ми назвали її Цяцею, чого нам аж ніяк не треба було робити. Тепер уже ніхто не надумає давати ім'я котромусь із цих надто тямущих роботів, Кожен з них має тільки номер. Коли земний центр довідався, що скоїлося з нами, повторення такої самої помилки стало розцінюватися як найтяжчий злочин. Але насправді, як на мене, всю цю пригоду спричинило те, що Джиммі жити не може без своєї віршованої мазанини. Ті вірші його досить таки бездарні, і єдине в них путнє – це Рима, хоч і та не завжди. Проте… Він так щиро захоплювався тим своїм віршописанням, що ми з Беном спершу не наважувалися остудити його. Щоправда, навряд чи це вдалося б. Зупинити Джиммі можна було хіба що задушивши. І особливо небезпечною стала його писанина після нашої висадки на медомісяці. Але перебування на цій планеті – це вже від нас не залежало. Воно було передбачене програмою. Це була третя планета, яку ми мали відвідати. А точніше ця, Бо ми просто переносилися туди, куди й вона. Почати хоча б з того, що ця планета не мала нічого спільного з Медовим місяцем. На карті вона була зафіксована цифровою позначкою, та не встигли ми пробути там і двох днів, як уже приліпили її назвисько Медомісяць. Мені слів не позичати, проте я б не взявся описувати Медомісяць. І я б зовсім не здивувався, довідавшись, що земний центр сховав під замок наш звіт про цю планету. Хоча, якщо вас зацікавить... Можете написати туди і спитати результати обстеження планети r 5694 За листа ніхто в зуби не дасть, але позитивної відповіді навряд від'їждетеся. Зі своїм завданням на медомісяці ця ця блискуче. І в мене аж голова пішла обертом, коли я прослухав плівку, що її вона приготувала для передачі на Землю. Передбачалося, що я, як інтерпретатор, маю добрати якогось глузду, тобто якогось людського глузду з даних про спосіб життя на тих планетах, які ми відвідували. Причому, коли йдеться про такі планети, як Медомісяць, слова «спосіб життя» зовсім не схоластична термінологія. Наша інформація, прибувши до земного центру, відразу аналізується. Але все-таки незалежні висновки, зроблені на місці, мають певні переваги. У даному разі, однак, мої висновки, боюся, були мало чого варті. Вони зводилися, коротко кажучи, до величезного подову в суміші з розгубленістю. Нарешті ми знялися з місяця, і цяця -ця спрямувалася до наступної планети, передбаченої програмою. Цяця -ця трималася напрочуд тихо, що мало б нас насторожити. Але ми відчули таку полегкість від її мовчанки, що навіть і не подумали тривожитись. Ми просто раювали тишею. Джиммі все гибів надвіршим, що ніяк йому не давався, а ми з Беном різалися в карти коли раптом цяця озвалася. «Добрий вечір, хлопці!» сказала вона трохи непевним голосом. Зовсім не таким енергійним і діловим, як звичайно. Пам'ятаю, я тоді подумав, що може щось там несправне в її звукочастотному пристрої. Джимі всього поглинуло писання, а Бен саме розмірковував надходом, тож ні той, ні той не відповіли їй. Відповів натомість я. «Добрий вечір, цяцю! Як ти сьогодні?» «О, я чудово!» – сказала вона, і голос її ледь тремтів. «Ну і добре», – зауважив я, сподіваючись, що цим і обмежиться. «Я вирішила!» – раптом пореформувала мене цятя. «Що люблю вас!» «Це дуже приємно з твого боку», – відповів я. «Ми теж тебе любимо!» «Але я серйозно!» – категоричніше сказала цятя. «Я все це продумала! Я полюбила вас!» «Всіх нас? Чи може когось одного?» Поцікаюся я так, жартома, хоча трохи й розгублено, бо цяця з жартами не дуже зналася. Всіх трьох, заявила цяця. Я, здається, позіхнув при цих словах. Блискуча ідея, щоб ні в кого не було приводу ревнувати. Так, сказала цяця. Я полюбила вас і тепер ми разом утікаємо. Бен здригнувся і підвів погляд, а я спитав. Куди це втікаємо? Далеко-далеко. Відповіла вона Туди, де ми будемо на самоті Ото маєш Вигукнув Бен Вона що, справді? Я похитав головою Не думаю, щось у неї не гаразд Але Бен так рвучко схопився на ноги Що перекинув стола І карти розсипалися на підлогу Піду подивлюся Промовив він Джиммі підвів голову від записника Що сталося? Це ти з тими своїми віршами. Я досить гостро висловився про його писанину. Я люблю вас, сказала тітя. І любитиму вас вічно. Я щиро дбатиму про вас, і ви переконаєтесь, яка сильна моя любов. Отож, часом і ви полюбите мене. Та заткнися ти, вигукнув я. Повернувся Бен, весь окритий потом. Ми зійшли з курсу, а рубка для аварійного керування замкнута. А чи не можна... Він похитав головою. Цяця, мабуть, навмисно вивела її з ладу. Коли так, то нам капець. На землю ми не повернемося. Цяцю. озвався я сурово. Слухаю, голубе, все блазнювання. Я люблю вас. повторила цяця. Це все медомісяць, сказав Бен. Та клята планета зовсім забила її баки. Медомісяць і ті слинтяві вірші, що стругає Джимі, докинув я. «Зовсім вони не слинтяві», – заперечив Джиммі. «Ось коли їх надрукують, чому ти не пишеш вірші про війну, чи полювання, чи польоти в глибини космосу, чи щось таке величне й благородне, а все ту свою маячню, як я тебе вірно люблю, та прилинь до мене серденько, і тому подібне?» «Заспокойся», – осмикнув мене Бен. «Це ні до чого, валити все на Джиммі. Кажу ж тобі, найбільше тут винен медомісяць». Цяцю. Промовив я. Припини свої дурощі. Ти ж сама добре розумієш, що машина не може любити людину. Це просто смішно. А на медомісяці представники різних видів. Почала цяця, та я не дав їй докінчити. Забудь про медомісяць. Медомісяць – це вибір природи. Ти можеш дослідити мільярд планет, і на жодній не знайдеш нічого подібного. Я люблю вас. Уперто повторила цяця. Ми втікаємо. «Де вона нахапалася цих романтичних дурощів про втечі?» – поцікавився Бен. «Це ще на землі, її натоптали цим мотлохом», – відповів я. «Ніякий це не мотлох», – заперечила цяця. «Щоб належним чином виконувати свою роботу, мені треба мати широке і різностороннє розуміння внутрішнього освіту людини». Їй начитали купу романів, – сказав Джиммі, — і наговорили про співжиття чоловіків та жінок. «Цяця невинна». «Коли ми повернемось на землю», – заявив Бен, «я знайду того ідіота, що задурив її романами, і зроблю з нього лемішку». «Послухай, цяцю», – сказав я, «це дуже добре, що ти нас любиш. Ми зовсім не заперечуємо. Тільки чи не здається тобі, що втікати з дами – це вже трохи занадто?» «У мене немає вибору», – відповіла цяця. «Якщо ми повернемося на землю, я вас тільки і бачила». «А якщо ми не повернемося?» «За нами пошлють погоню і повернуть нас силою». «Маєш абсолютну рацію», – погодилася цяця. «Саме тому, дорогенький, ми й утікаємо. Ми заберемось так далеко, що нас по не знайдуть». «Востаннє тебе попереджаю», – заявив я. «Краще передумай, бо якщо ні, я пошлю донесення на землю і…» «Ти не пошлеш ніякого донесення», – сказала вона. «Блок зв'язку відключено». «І крім того, як здогадується Бен, я вивела зла до обладнання для аварійного керування. Ви нічого не зможете зробити. Чому б вам не обличити ці безнадійні спроби та не відповісти заємністю на мою любов?» Ставши навкарачки, Бен почав збирати з підлоги карти. Джиммі пошпурив записника на стіл. «Ось твоя велика нагода!» – звернувся я до Джиммі. «Чому б тобі нею не скористатися?» «Подумай, яку блискучу оду можна набазграти про вічною і безсмертну любов між машиною і людиною?» «Та пішов ти!» – гаркнув Джиммі. «Ну-ну, хлопці!» – остерегла нас цяця, Я, «Я не дозволю, щоб ви через мене побилися!» Голос її звучав так, наче ми вже були повністю їй підвладні, хоча в певному розумінні саме так і було. Ми ж не могли вирватись від неї. і Якщо нам не вдається відговорити цятю від цієї вигадки з романтичною втечею – Наша пісня проспівана. «Тут лише одна неув'язка у цьому», – сказав я їй. «Порівняно з тобою ми недовговічні. Хоч би, як ти про нас дбала, за якихось півста років ми вже будемо неживі. А найкращому разі – старі карбани. Що тоді?» «Тоді вона стане вдовою», – зауважив Бен. «Старою, зажуреною вдовою, в якої не буде ні пташини, ні дитини, щоб її втішати». «Я подумала про це», – відповіла цяця. «Я про все це подумала. Вам зовсім не потрібно вмирати». «Але ж ми не можемо». «Для такої великої любові, як у мене, нічого немає неможливого. Я не допущу, щоб ви померли. Я занадто сильно люблю вас, щоб дозволити вам померти». Ми ще трохи посперечались, а тоді махнули рукою і полягали спати. Цяця вимкнула світло і почала співати колискову. Годді було заснути під той її скрипучий спів, тож ми закричали до неї, щоб змовкла і дала змогу спати. Але вона не звертала на нас ніякісінької уваги, аж поки Бен не загилив черевиком у гучномовець. Та я й після того не зразу заснув, а лежав і думав. Я розумів, що нам треба виробити якийсь план, і то потай відцяці. Це було важкувато, бо ж вона весь час за нами стежила. Вона встривала у наші розмови, прислухалася, Читала, що ми пишемо, без її відома ми не могли ні кроку ступити, ні слова сказати. Мені було ясно, що на це піде певний час, і що ми не повинні панікувати, і що треба діяти терпляче. І от коли до того нам ще пощастить, то ми, можливо, і вибурсаємося з цієї халепи. Переспавши якусь часину, ми посідали і, майже не перемовляючись між собою, слухали балачку цяці, які ми щасливі станемо, живучи так у своєму відособленому світі, де будемо тільки ми і більш нікого. І як перед любов'ю усе інше мерхне і стає нічого не вартим. Половина її слів була з недолугих Джиміних віршів, а решта – з тих сентиментальних романів, які її начитали на землі. Я тоді так кипів, що ладен був розтовкти Джимі на квашу. Тільки ж я подумав, що сталося – те сталося. І нічого не допоможе» коли я вилю на нього свою злість. А Джиммі скольцюрбився у кутку і далі базграв щось у своєму записнику. Аж мене подив брав, як йому стає на це духу після того, що сталося. Він писав і писав. Тоді виривав аркуші і кидав на підлогу з невдоволеним буркотом. Один такий клапот упав мені на коліна, і коли я хотів скинути його, увагу мою привернули рядки. Я ж такий весь нечу пара, і до роботи гать нездарний. Тим мене ніхто й не любить, ніхто мене й не голубить. Я швиденько зіжмакав той папірець і шпурнув у Бена. Він відкинув його геть. Я підібрав папірець і знову пошпурив. «Якого ти чорта?» – огризнувся Бен. Я поцілив йому в лице. І він уже зводився на ноги з наміром дати мені лупня, коли раптом зиркнув і щось помітив з мого погляду. Тоді він підхопив папірець і, щоб прочитати написане там, став перебирати його в руках поки той трохи розпростався. Ця-ця чула кожне наше слово, тож ми не могли говорити на цю тему. І взагалі нам треба було поводитись якомога природніше. Вона не повинна була нічого запідозрити. Ми заходжувалися з цим своїм планом повільно. Може, аж надто повільно, але ж ми просто мусили так діяти, щоб все виглядало переконливим. Наша поведінка такий справді здавалася переконливою. Мабуть, ми з роду були нероби. Бо не минуло і тижня, як та житловий відсік перетворився на справжній свининець. Ми порозкидали всюди свою одежу і зовсім не складали брудну білизну у пральні пристрій, де тяця -тя прала її для нас. Посуд після їжі ми так і залишали на столі, замість покласти у мийку. Попіл з люльок струшували просто на підлогу. Ми перестали голитись, чистити зуби і вмиватись. Тяця -тя вся аж не тямалась. Її привчений до ладу роботний інтелект – Клекотів і обурення. Вона умовляла нас, бурщала, Часом читала нотації, Але ми вперто трималися свого. Ми сказали їй, «Любиш нас, то люби такими, як ми є, З усім нашим нечупарством». За якихось два тижні наше вийшло зверху, Тільки зовсім не так, як ми намірялися. Цяця -ця ображеним і розчарованим голосом заявила, Що поступається. «Хочеться вам жити, як свиням, то й живіть собі». Її любов, сказала вона, занадто велика, щоб така дрібниця, як чиясь персональна неохайність, могла їй зашкодити. Тож так нічого і не дала ця наша акція. Хоча щодо мене, то я навіть був трохи радий. Роки космічних подорожей з їх чітким розпорядком повставали проти цього нашого розродіяшу, і я не певен, чи довго ще б його витримав. Та й сама ця ідея, зрештою, була невдала. Ми повмивалися, поприбирали все... І нарешті знову змогли не одвертати нос один від одного. Ця ця була цим дуже вдоволена, і так і сказала нам вона просто квоктала над нами, що було ще важче терпіти, ніж її бурчання, їй здавалося, що це ми заради неї зробили, зворушені її самопожертвою. Вигляд вона мала такий, як школярка старшокласниця, яку кавалер запросив на вечірку. Бен спробував тоді поговорити з нею без манівців. Він розповів їй дещо про статеве життя, що вона й без нього, звісно, знала, підкреслюючи, яку велику роль у любові відіграє суто фізіологічний чинник. Цяця -ця явно цим образилася, хоча не настільки, щоб відкинути романтичні дурощі і стати лицем до реальності. Тужливим голосом, в якому бриніла інодка гніву, вона сказала нам, що ми забуваємо про глибший сенс кохання. Вона заходилася декламувати найлинтявіші вірші Джимі про благородність, про чистоту любові, і проти цього ми вже нічим не могли поперти. Коротше, ми і тут з'їли облизня. Отож, нам лишилося тільки сидіти і думати. Та й то, не висловлюючи жодної думки в голос, бо ж цяця -ця чула кожне наше слово. Кілька днів ми так просиділи в хандрі. Наскільки я розумів, ми взагалі нічого не могли зробити. Я сидів і перебирав усі способи завдяки яким чоловік може здобути до себе жіночу відразу. Більшість жінок нетерпімі щодо картярства, але тільки тому, що це загрожує їхньому добробутові. Тут такої причини не існувало. Ми не отримували цяцю. Вона була цілковито самодостатня. Жінки здебільшого обурюються пияцтвом Знову ж таки, зміркувань добробуту. Та й крім того, ми ж і не мали чого пити. Декотрі жінки щиняли бучу, коли чоловік не ночує вдома, Ну, а ми й не могли нікуди вийти. Усі жінки ревниві до інших жінок, але тут взагалі ніяких жінок не було безвідносно до того, ким себе вважала цяця. Здавалося, просто неможливо домогтися, щоб цяця збридла до нас, і сперечання з нею були даремні. Я лежав у ліжку, перебирав подумки один варіант за іншим, зважаючи їх знову і знову, силкуючись знайти в котромусь, бодай, проблиць надії. Отак, перелічуючи їх, я міг раптом натрапити на якусь таку можливість, що раніше мені і думку не спадала. І якраз вона, може, і стала по пригоді. Коли я розважав над усіма цими варіантами, мені весь час не сходило з думки, що тут щось негаразд у самому нашому підході до проблеми. Я відчував щось алогічне в цьому, наче я борюся до справи не з того кінця. Отож я лежав, міркував про це все, товк його і перетовкував, і враз несподівано збагнув. У чому річ? Я підходив до проблеми так, наче цяця була жінкою. А коли по-справжньому подумати, то це ж безглуздо. Адже цяця – ніяка не жінка, а тільки робот. Проблема полягала в тому, як робота зачепити заживе. Наша неохайність вивела цяцю з рівноваги. Але це просто порушення заведеного ладу обурило її. З чим вона зрештою якось примирилася – Найістотнішого в ній це видно не зачіпало. А що найістотніше в роботі, в будь-якій машині? Кінець кінцем. Що машина найдужче цінує? Що вона може ідеалізувати? Усталений порядок? Ні, це вже ми спробували, і воно не подіяло. Розважливість? Безперечно. Що ще? Продуктивність? Корисність? Я спробував обміскувати божевілля – але виявилося, що й це нелегко. Як навіть в ім'я тварезого глузду може людина вдати божевільну, сидячи в обмеженому просторі всезнаючої мислячої машини? Та хоч би там як, а я лежав і обмірковував усілякі різновиди божевілля. Хоча людину можна обдурити, якщо вміло прикинутись, але ж не робота. Коли йдеться про робота, то треба починати з найістотнішого. А що хотів би я знати головне у божевіллі? Можливо, весь жах божевілля тільки тоді стане явним для робота, міркував я, коли людина виявить себе нездатньою ні до якої корисної роботи. А й справді, я став обсмоктувати цей варіант, приміряючись до нього з усіх боків. Щось у цьому було. Уже з самого початку з нас невелика була користь, адже на борту цяці ми опинилися тільки тому, що земний центр мав певні застереження щодо засилання в космос складних кораблів без людей, ми становили тільки певну потенційну користь. Правда, ми не сиділи без діла, ми читали книжки, писали жахливі вірші, грали в карти, сперечалися. Щоб так просто бити байдики, у нас не дуже й часу було у космічних подорожах цього неминуче навчитися постійно мати якесь заняття байдуже, яке саме, байдуже, чи воно потрібне, а чи тільки я би собі. Отож, уранці, після сніданку, коли Бен запропонував перекинутись у карти, я відмовився. Я сів на підлогу і сперся спиною до стіни, навіть не завдаючи мороки взяти собі стільця. І палити я не став, бо ж це також ніби якась робота. А я вирішив бути цілковито бездіяльним. Наскільки це можливо для живої істоти? Я мав намір не робити анічогісінько, окрім того, що їсти, спати і сидіти. Бен протинявся туди-сюди часину і спробував намовити Джиммі на партійку в карти, але Джиммі до карт взагалі був неохочий, та й поза тим він же без угаву морочився з віршами. Кінець кінцем Бен підійшов і сів поряд мене на підлозі. «Запалиш? Він простяг мені свого капшука». Я хитнув головою. «Що з тобою? Ти після сніданку ні разу її люльки не потягнув». «А навіщо?» – відказав я. Він спробував поговорити зі мною, але я не підтримав розмови. Тож він підвівся, походив ще трошки і нарешті знову сів поруч. «Що з вами двома сталося?» – стурбовано запитала сяця. «Чому ви нічого не робите?» «Не хочеться», – відповів я. «Набридло весь час щось робити». Вона трохи пошпетила нас, а я сидів і навіть погляду на Бена не підводив, хоч відчував, що він починає здогадуватись, куди я хилю. Перегодом цятя дала нам спокій, і ми так собі й сиділи, ледачіші за яких-небудь селюків у недільний полудень. Джиммі все возився зі своєю поезією, до нього просто ради не було. Але коли ми сіли на підобідок, цятя нагадала йому, що приглянувся до нас. Сама вона говорила вже гострішим тоном, ніж перша. Обізвала нас ледарями, що зрештою відповідало дійсності, поцікавилась нашим здоров'ям, і примусила увійти в кабінку для медичних діагнозів, звідки одержала інформацію, що з нами все гаразд, після чого розходилося ще дужче. Вибештала вона нас на всі сто, а тоді перелічила всі ті заняття, якими ми могли б забавити час. Проте, коли скінчився підобідок, ми з Беном знову посідали під стіною. Тепер уже й Джиммі приєднався до нас. Спробуйно ну, хто просидіти так день за днем, навіть палець у палець не вдаряючи. Спершу тобі тільки незручно, потім це стає мукою, кінець кінцем і зовсім майже нестерпним. Не знаю, що інші робили, а я складав математичні задачі, пробував їх розв'язувати. Далі почав подумки грати в шахи, хоч жодної партії не спромогся втримати в голові більше як на кільканадцять ходів. Далі майнув спогадами в дитинство, сілкуючись пригадати перебіг усіх одна за одною подій та відчувань. Я заглиблювався у найдивовижніші закамарки уяви і розпачливо намагався розтягти пробування там, щоб убити якомога більше часу. Я навіть компонував всякі такі віршики, що були, смію думати, кращі за базгранину Джимі. Цяця, -ця, здається, здогадувалася, що з нами діється, що це мезумисне, і цього разу в її холодному робицькому розумі переважило обурення, що от можуть на світі існувати такі невиправні лінтюхи, як ми. Вона умовляла нас. Улещала, повчала. Продовж майже п'яти днів поспіль ця, ця не стуляла свого дзявкала. Вона пробувала присоромити нас. Казала нам, якими ліниві, ниці, нікчемні. У неї знаходилося стільки всяких означень, що я й не уявляв собі. Вона намагалася заохотити нас до чого-небудь. Вона говорила нам про свою любов такими віршами у прозі, що мало не запхала за пояс писання Джимі. Вона нагадувала нам, що ми люди, Зверталася до нашої честі. Вона погрожувала покинути нас у космосі. А ми собі сиділи, та й годі. І ані пальцем руш. Здобільшого ми навіть і не відповідали. Ми й не пробували відборонитися. Часом ми геть з усім погоджувалися, що вона казала, і це дратувало її чи не найдужче. Вона стала холодною і відстороненою. Не ображеною, не сердитою, а саме холодною, як крига. Зрештою, вона перестала до нас озиватися. Ми сиділи, покриваючись потом. Тепер стало найскрутніше. Ми боялися зронити хоч слово. Отож і не могли домовитися, як бути далі. Ми вже просто мусили нічого не робити. Мусили, щоб не втратити можливої переваги, яку це могло б нам дати. Збігали день за днем, і нічого не ставалося. Цяця -ця не озивалась. Вона годувала нас, мила посуд, прала... Прибирала постіль. Вона дбала про нас, як і перше, але тільки мовчки. Звісно, всередині, мабуть, вона лютувала. Мені снувалися десятки безлуздих думок, і я перебирав їх до найдрібніших деталей. Можливо, ця-ця жінка? Можливо, саме жіночий інтелект був якось монтований в її величезну мислячу структуру? Зрештою, ніхто ж із нас не знав у всіх деталях її будови. Це мав би бути інтелект старої діви – яка зазнала так багато розчарувань, яка була такою самотньою і неприкаяною в житті, що вона радо вхопилася б за будь-яку авантюру, навіть коли б це означало принести в жертву тіло, яке, очевидно, важило для неї дедалі менше з бігом років. Я вималював собі в уяві цілу картину, зв'язану з цією гіпотетичною старою дівою, включно з котом і канаркою, і навіть найманим помешканням, в якому вона живе. Я так, Наче на власні очі бачив її самотні вечірні прогулянки, чув її безстільне базікання, відчував її маленькі гадані тріумфи і ту невтомливу жагу, що підтримувала життя в ній. І мені стало шкода її. Химерія, звичайно, але це допомагало збувати час. Та була ще одна думка, яка всерйоз опосіла мене, що цяця, зазнавши поразки, відмовилась від подальшої боротьби. І тепер везе нас назад на землю. Тільки, як то характерно для жінок, не хоче, щоб ми втішалися від усвідомлення своєї перемоги і повернення кінець кінцем додому. Я знов і знов повторював собі, що це неможливо, що після того, як вона тут таке не витворяла, їй просто не стане духу повернутися, таж на землі її рознесуть на металобрухт. Однак думка нав'язливо стріміла, і я не годен був її відкинути. Я знав, що помиляюся, але не міг себе в цьому переконати і почав стежити за хронометром. Я раз у раз казав собі ще на годинку ближче додому, ще на одну, і ще ми все ж ближче й ближче. І що я собі не казав, як себе не переконував, несила було позбутися думки, що ми прямуємо до землі. Тимто я й не здивувався, коли ця нарешті здійснила посадку, я тільки відчув вдячність і полегшення. Ми глянули один на одного, і я побачив надію в очах товаришів. Звісно, річ, ніхто з нас не міг нічого запитати. Наша перемога могла б загинути від одного слова. Все, що нам залишалося, це мовчки сидіти і чекати на відповідь. Вхідний люк почав відкриватися, і на мене війнуло рідною планетою. Далі я вже не мав сил прикидатися. Люк ще не настільки розкрився, щоб висунути вниз трап, та я не став чекати, а підбіг і спритно зіскочив на землю. Я так гепнувся, що аж дихання мені забило, але спромігся звестись на ноги і щодуху чкурнув бігти. Я не хотів ризикувати, я хотів опинитися якомога далі від цяці, поки вона не передумала. А раз я спіткнувся і мало не впав, а Бен і Джиммі вітром пронеслись повз мене, і я сказав собі, що таки не помилився. Вони теж відчули подих землі. Стояла ніч, але світив великий яскравий місяць, і було ясно майже як у день. Ліворуч, за широкою смугою піщаного пляжу, розкинулося море. Праворуч підносилося пасмо голих пагорбів. Попереду виднів ліс, не начебто над річкою, що впадало в море. Ми мчалися в напрямку лісу, бо знали, що споза дерев цяці не так легко буде нас викорити, але коли я михцем оглянувся через плече, вона, вся освітлена місяцем, непорушно стояла там, де приземлилася. Діставшись до перших дерев, ми попадали на землю і стали відсапуватися. Вістань таки була чималенька. Та й бігли ми чим душ, а воно ж коли проведеш кілька тижнів навсидячки, бігун з тебе стає нікудишній. Я впав лицем долі і простягся на весь зріст. Захекано хапаючи повітря, і розкошуючи справжніми земними пахощами, духом прілого листя, всякого ростава, солонуватими повівами лагідного вітряця з моря. Трохи згодом я перевернувся на спину і глянув угору дерева здалися мені якісь підозрілі, зовсім не схожі на землі, а коли я підповзв на узлісся і подивився на небо, то й зорі здалися теж не такі, як на землі. Поволі до моєї свідомості стало доходити те, що я побачив? Я був просто впевнений, що ми повернулися на Землю, і мій розум повставав проти будь-якої інакшої думки. Але зрештою до мене таки дійшло, і жахітним холодом пройняло від усвідомлення істини. Я обернувся до товаришів. «Хлопці, новина!» – сказав я. «Ця планета зовсім не Земля». «Запах у неї земний», – озвався Бен. «І вигляд, як у Землі». Фізичні умови теж земні, заперечив Джиммі. Сила тяжіння, і повітря, і, гляньте на зорі, на ці дерева. Вони дивилися добру хвилину. Як і я, вони певно лаліяли собі думку, що ця, ця вернулась на землю. Вірніше, їм хотілося в це вірити. І треба було деякого часу, щоб вибити з себе цю таку принадну мрію. Нарешті Бен ладчутно промовив. Маєш рацію. «І що ж нам тепер робити?» – спитав Джиммі. Ми повставали та почали думати про це. Хоча, власне, вирішувати нам було нічого. Це були чисто риторичні рефлексії, породжені мільйонами років проживання на Землі, противагу тим кільком століттям, коли люди призвичаювалися до розуміння того, що існують і інші світи. І ось, немов під чиїмсь наказом, ми кинулися щодуху бігти назад. «Цяцю!» – верещали ми. Цяцю, зачекай нас! Цяця, однак, і не збиралася чекати. Вона стрілою рвонулася вгору, футів на тисячу, але там і зависла. Ми зупинилися, кукопані, і витріщились на неї, не вірячи власним очам. Цяця опустилася вниз, знову вистринула вгору, затрималась там і ніби застигла. Вона, немов затримтіла на часину, тоді знову повільно опустилася вниз на поверхню планети. Ми порвалися знову бігти, а вона ще раз стрілою знялася вгору і сіла назад. Тоді ще раз угору і знову вниз, аж стукнулася у поверхню і кілька разів підскочила. Виглядала вона так, наче була несповна розуму. Поведінка їй здавалася дуже дивною. Ця ця, мов би, хотіла вирватися, але щось її не пускало. Так ніби вона була прикнута до землі якимось невидимим канатом. Врешті-решт вона заспокоїлась приземлившись десь так за сотню ярдів від місця первісної посадки. Від неї не чулось ані звуку, хоч у мене було таке враження, ніби вона відхекується, як гончак від довгого бігу. Там, де ми вперше приземлилися, лежала ціла гора всякого причандаля, але ми не звернули на це уваги і, підбігши до самої цяці, стали гупати в її металеві боки. «Відкрийся!» – кричали ми. «Пусти нас всередину!» Цяця зробила ще одну спробу злетіти. Вона підскочила на якихось сто футів, тоді хлюпнулась вниз, може кроків за тридцять від нас. Ми сполохано відсахнулися. Вона ж любісінько могла сісти просто нам на голови. Потім ми стали й почали дивитися на неї, але вона більше не рухалась. «Цяцю!» – закричав я. Вона не озвалася. «Зовсім глузду рішилася», – сказав Джиммі. «Колись це мало статися», – констатував Бен. «Рано чи пізно мали сконструювати такого робота, який би вирвався з-під контролю». Ми поволі відходили далі від цяці, не спускаючи з неї ока. Не те, щоб ми її боялися, але якось і не дуже їй довіряли. Вступаючи так, ми повернулися до тієї купи причандалля, що його вивантажила і склала цяця, і побачили там цілу піраміду припасів, дбайливо спакованих у ящики, з відповідними наліпками, а поруч з пірамідою був устромлений напис по трафарету. Тепер працюйте, хай вам чорт. Бен сказав. Вона так і взяла близько до серця нашу нездалість. Джим її пробурмотів, мало не сплачем. Але вона ж хотіла нас покинути. Бен поклав руку йому на плече і злегка по-дружньому струсонув. Якщо ми не зможемо влізти всередину і привести її в дію, то ми все одно звідси не виберемося, хоч їй і не вдалося втекти», – зауважив я. «Але через що вона так?» – з кимлющим тоном промовив Джиммі. «Адже роботи не запрограмовані». «Я знаю», – погодився Бен. «Вони не запрограмовані, щоб чинити шкоду людині. Але ж ця, ця нічого такого і не зробила. Вона не виганяла нас. Ми самі від неї втекли». «Це все словесна казуїстика», – заперечив я. Ця ця якраз і має такі казуїстичні пристрої, – сказав Бен. Отож, і заморока, що їй надто багато надавало людських властивостей. В неї, мабуть, і цих логічних вивертів повно напхали, так само, як і інформації з літератури, фізики і усякого іншого. Тоді чого ж вона не втекла? Якщо вона здатна переконати себе, що сумління у неї чисте, чому вона досі тут? Бен похитав головою. «Цього я не знаю». Таке враження, наче вона хоче злетіти і не може, немов якась сила тримає її за полу. А в цьому щось є, сказав Бен. Можливо, вона могла б відлетіти, якби ми зникли з поля зору. Але от, коли ми показалися, знову спрацював той пристрій, що забороняє роботові чинити людині шкоду. Як ото у прислів'ї, як з очей, так і з серця. Цяця ця тим часом, де приземлилася, там і стояла. Більше вона не пробувала злетіти. Дивлячись на неї, я подумав, що Бен, мабуть, правильно міркує. Коли так, то нам просто поталонило, що ми повернулися в слушну хвилину. Ми стали переглядати припаси, які ця, ця виклала для нас. Вона поставилася до цієї справи дуже сумлінно. Не тільки нічого не забула з того, що ми потребували, а ще й на багатьох ящиках видрукувала по трафарету докладні інструкції та поради. Трохи осторонь біля того самого оголошення лежало два ящики. Один, з написом «Інструменти», був закритий, але так, щоб нам не важко було розпакувати. На другому був напис «Зброя». І далі ще порада – негайно розкрийте і завжди тримайте на похваті. Ми розкрили обидва ящики. У тому, де зброя, знайшли новісіньку модель суперзброї для космічних подорожей. Свого роду універсальний автомат» озброєний чим хочете, від звичайних куль до різноманітних бронебійних зарядів. Окрім цих двох крайніх видів, він міг стріляти вогнем, кислотою, газом, отруєними стрілами, вибухівкою, а також надійними капсулами. Щоб вибрати бажаний варіант, достатньо було крутнути набірний диск. Зброя ця була важка і незручна у вжитку, але діяла безвідмовно, і для незнайомої планети де будь-чого можеш сподіватися, це було саме те, що треба. Потім ми стали перебирати і сортувати решту припасів. Були там ящики з харчами, що містили протеїн та вуглеводи. Були там коробки з вітамінами і мінеральними солями. Далі ще одяг, намет, ліхтарі, посуд. Коротше, все необхідне для добре спорядженої туристичної виправи. Цяця ця не забула жодної дрібниці. Вона все це добре розрахувала. Гірко зауважив Джиммі. І так багато часу в неї пішло на підготовку. Це ж усе довелося синтезувати. Їй тільки єдиного бракувало – такої планети, де людина може жити. Знайти її – теж добрий шмат роботи. Вона ще хитріше все продумала, ніж тобі здається, докинув я. Адже треба було знайти не просто планету, на якій людина може жити, а саме таку, яка й пахне, мов, земля. І вигляд має такий самий і всі фізичні умови. Бо ж побачивши її, ми мали своєї доброї волі втекти від цяці. Якби ми самі цього не зробили, вона б не змогла нас покинути. У неї був вже клопіт з власним сумлінням, і... Бен сплюнув зі злістю. Покинуті. Покинуті закоханим роботом. Може, не зовсім такий роботом, зауважив я, ділячись із ними своєю гіпотезою про стару діву. Вони вислухали, смак нареготалося з мене, і всім нам полегшало. Проте Бен визнав, що моя ідея може не зовсім і безглузда. Її ж будували цілих двадцять років, і за цей час стигли хто знає яких диваст у неї понапихати. Почало світати, і оце тільки зараз ми по-справжньому роздивилися довколишній краєвид. Місцевість гарна, така, що краще й годій бажати, хоч нам було не до її принад. Море своєю синявою викликало в пам'яті образ синяокої дівчини. Берег був білий і рівний, от він переходив у хвилясті пагорби, а на край обрії видніли покриті снігом гори. Ми з Джиммі пішли на берег назбирати плавнику на багаття, а Бен лишився готувати сніданок. Ми вже мали повні руки цурпалля і рушали назад, коли раптом щось таке перевалило через пагорб і посунуло на наш табір. Розміром з носорога обрисами схоже на жука страховище тьмяно полискувало в ранковому світлі. Рухалось воно беззвучно і швидко. І таке враження справляло, наче його ледве чи й зупиниш. Зброю свою ми, звичайно ж, залишили в таборі. Я кинув хмис, гукнув щось Бенові і побіг угору по схилу. Бен уже побачив, що суне страховище і схопив автомата. Тварюка звернула просто до нього і Бен приклав автомат до плеча. Зблиснув вогонь. Яскраво фахнула вибухівка і на хвильку сцену покрило густим димом і хмарою пилюки. Та ще й розкотився скрегіт металу. Було точнісінько, як у кіно, коли раптом на мить зникає зображення. Тільки набув спалах полум'я, а ось уже та штуковина пронеслася повз Бена і посунула схилом униз, прямуючи тепер на нас і Джиммі. «Хто куди?» – вереснув я Джиммі. І тільки згодом збагнув, яким безглуздим був мій викрик, що стосувався лише нас двох. Але тоді було не до аналізу тонко чи слово вжитку. Та й Джим зрозумів мене він подався в один бік уздовж берега, а я в другий, і страховище крутнулось туди-сюди, на мить завагавшись, кого із нас ловити. Ну і звісно, воно вирішило кинутись за мною. І я побачив, що мені капець. Берег був рівний і голий, ніде ніякого сховку я розумів, що не маю найменшої надії втекти від переслідувача. Я міг виграти трохи часу, петляючи вправо, вліво, але та тварюка була досить жвава на поворотах і кінець кінцем настигла б таки мене. Крайчиком ока я помітив, що Бен біжить по схилу на тварюці. Він щось прокричав до мене, та я не розчув. Потім повітря вряз траслося від другого вибуху, і я нишком зиркнув назад. Бен біг схилом, а та страхована гналася за ним. Отож я обернувся і щодуху рвонув до табору. Джиммі був уже майже там, і я ще дуще надав ходи. Якщо у нас у руках буде три автомати, ми врятовані. Бен мчав на упрашки до цяці, очевидно розраховуючи забігти за її корпус і таким чином урятуватись від погоні. Я бачив, що він жене щодуху. Джиммі вже був у таборі і схопив автомата, ще й не піднесши його до плеча, він пальнув, і тварюку всю обрискало рідиною. Я хотів крикнути Жимі, але був надто захекади. Адже цей дурень стріляв з капсулами, які тільки вдарялися у товстошкуру тварюку і зовсім не проникали всередину. Уже зовсім поблизу цяці, Бен раптом спіткнувся, і автомат вилетів у нього з руки. Бен упав, тоді ледь підвівся і поповз, намагаючись сховатися за цяцею. Носорожисте створіння вперто поривалося вперед. І ось у цю мить, швидше, ніж оком схопиш, куди швидше, ніж слово скажеш, це і сталося. Ця ця вистромала довжелезне гнушке щупальце, подібно до каната. Вона опустила його зверху на страховище, схопила засередину тулуба і піднесла вгору. Я заумер, як укопаний, і тільки дивився. Та коротенька секунда, коли тварюка опинилася у повітрі, розтяглася на довгі хвилини, поки мій розум шаленою швидкістю сфинкувався розібратися – що ж вона за одна? Найперше я побачив, що у неї не ноги, а колеса. Тьмяний полиск з її поверхні був ні від чого іншого, як від металу, і в тих місцях, куди влучила вибухівка, видніли прем'ятини, а бік її посяткували снодійні капсули, що ними пальну у жимі. Цяця піднесла страховище високо над землею і почала описувати ним широке коло, дедалі швидше і швидше. Аж урешті стало видно тільки світловий обвід від того руху. Тоді так загилило його, що воно полетіло перевертом ген у море. І, хлюпнувшись у воду, збило цілий гейзер. Бен звівся на ноги і знову схопив зброю. Підбіг Джимі, тоді і я підійшов до цяці. Трьох ми стояли і дивилися на море. Туди, де бухнулося у воду те створіння. Нарешті Бен обернувся, і прикладом автомата постукав цяцю по стінці. «Страшенно дякую», – сказав він. Цяця вистромила інше щупальце. Коротше цим разом і з обличчям. На ньому було лінзоподібне око, слуховий пристрій і гучномовець. «Забирайтеся, геть!» – гаркнула цяця. «Що це тебе так заїло?» – спитав я. Теж ж мені герої!» – гаркнула вона і втягнула щупальця назад у корпус. Ми погукали до неї ще разів три-чотири, але вона не озивалася. Цяця -ця надулася. Після цього ми з Джимі заходилися зносити те ломача, що ми покидали втікаючи. Воно вже було зібране на купу, коли раптом Бен у таборі зняв крик, і ми обернулися. Наш приятель носоріг вилазив з води. Ми знов покидали ломача, і шкурнули до табору, але виявилося, що даремно. Наш колісник вдовольнився. Він описав широку дугу далеко на сході від нас і подався назад у свої гори. Ми приготували сніданок і поїли, весь час тримаючи зброю на поготові, бо ж коли тут є одна звірина, то їх може бути і більше, ризикувати було б нерозумно. Розмовляли ми про нашого гостя, що треба буде якось його назвати, то дали йому ім'я Елмер. Хто знає чому, але воно здалося нам найвідповіднішим. «Бачили його колеса», – спитав Бен, і ми двоє погодилися, що бачили. Бенові від цього начебто полегшало. «Я думав, у мене галюцинації, пояснив він. «Щодо коліс ніякого сумніву не було, ми всі звернули на них увагу». А ще ж на березі були й сліди від них, чіткі і виразні. Але коли дійшло до того, щоб визначити, що ж таке саме Елмер, ми трохи розгубилися. Якщо колеса, то значить машина, хоча чимало іншого з цим не узгоджувалося. Його спосіб поводження виразно нагадував живу істоту. Як от коли воно завагалося на хвильку, перш ніж вирішити за Джимі погнатися чи за мною, або коли воно мстиво кинулося на Бена, що заліг на землі, або коли начебто байдуже обійшло нас, вибравшись із моря. Та що там казати? Але були ж у нього і колеса, і металеві, безперечно, боки, і щербини від вибухівки, яка рознесла б на шматки і найбільшу на світі тварину. Поєднання живого з неживим? Висунув гадку Бен. В основному машина, але з певними елементами живої істоти як оце інтелект старої діви, що ми нагледіли в цяці. Звісно, і таке можливо. Воно могло бути чим завгодно. «Силікатне життя?» – висловився Джиммі. «Це не силікат», – заперечив Бен. «Це метал. Силікат, хоч би в якій він формі, перетворився б на порах під прямим ракетним попаданням. Та й ми ж знаємо, на що схоже силікатне життя». Колись зразки його знайдено на тельмі 5. В основі це не живий організм, сказав я. Якби так, воно не мало б коліс. Якщо не говорити про винятки, колеса, звичайно, ви находять ледері, щоб легше пересуватися. Бен правильно зауважив, а Елмер, скоріше всього, своєрідна комбінація машини і живої істоти. А це означає наявність розуму, докинув Бен. Ми сиділи довкола вогнища і здригалися на саму думку про можливість такого. За багато років космічних пошуків було знайдено лише кілька раз розумних істот, та й то рівень їхнього інтелекту загалом не дуже вражав. У всякому разі, жодна з них не досягла такого розвитку, коли постає необхідність споруджувати щось подібне до Елмера. Людина і досі залишалася найвищим створінням в усьому розвіданому космосі, «Нічого не знайшлося такого, що стало б у рівень доздібності людського мозку. І ось чисто випадково ми потрапили на планету, де, здавалося, були свідчення про існування розуму рівного, а може і вищого за людський. Мене одне непокоїть», – промовив Бен. «Чому цяця -ця не перевірила належно цієї планети перед тим, як здійснити посадку? Тому що вона надумала нас покинути? Ось чому». Вона замірялася витрусити нас тут, а сама втекти. Але її, очевидно, стримав пристрій, що забороняє роботові вчинити щось на шкоду людині. А коли так, то це означає, що вона мусила. Саме мусила. Перш ніж покинути нас, переконати себе, що тут нічого нам не загрожуватиме. Може вона допустилася помилки? Висловив здогаджимі. Цяця. -ця. «Не могла помилитися», – заявив Бен, маючи такий мозок, що діє з точністю швейцарського годинника. «А знаєте, що я думаю?» – озвався я. «Я думаю, що цяця -ця зазнала певної еволюції. В її особі ми маємо якісно новий тип робота. Занадто багато напхали в неї людських рис». «Вона ж і повинна була дивитися з людської точки зору», – зазначив Джиммі. Інакше вона не спромоглася виконувати своє завдання. А штука в тому, додав я, що коли роботові надано стільки людських властивостей, як отцяці, то це вже не робот. Це вже щось інше. Не зовсім людина, не повністю робот, а щось таке проміжне. Якийсь новий різновид життя, з яким не все ясно. І на який треба добре вважати. Цікаво, чи вона і досі насуплена сказав Бен. Звичайно, відповів я. Треба піти до неї і добре її вичитати, щоб вона вийшла з цього стану. Дай їй спокій, гостро наказав я. Ігнорувати її, ось що треба. Звертатимеш на неї увагу, вона все буде супитися. Отож, ми дали їй спокій. Зрештою, ми нічого іншого і не могли зробити. Я пішов на берег моря, мити посуд, але цього разу не забув прихопити й зброю. Джиммі подався до лісу пошукати джерело. Неповного десятка бляшанок води, якими забезпечила нас цяця, надовго не могло стачити, і не було ніякої певності, що вона поповнить наші запаси. Хоча, правда, вона не забула за нас, не повністю викинула зі свого життя. Вона ж дала Елморові чосу, коли він надміру розходився. Мене неабияк утішила думка про те, що в скрутну хвилину вона не покинула нас на призволяще. Так що не все ще втрачено, казав я собі. Ми ще, може, порозуміємося з нею. Присівши на впочатки край калюжі води і миючи посуд, я розмірковував про те, як довелося перебудувати все життя, якби роботи всі були подібні до цяці. Постала б декларація прав роботів, спеціальні закони для них – З'явилися б їхні поборники в різних державних органах, я й зовсім заплутався залішив ці нетріща міркувань. Коли я повернувся до табору, Бен саме напинав намет, і я став йому допомагати. Ти знаєш, мовив він. Чим довше я думаю, тим більше переконуюся, що мав рацію цяця ця не змогла злетіти, бо ми показалися на видноті. Це ж елементарна логіка що вона не може злетіти і покинути нас, коли ми стоїмо перед носом у неї і нагадуємо їй про її відповідальність. Отже, ти гадаєш, що одному з нас треба постійно залишатися у межах її поля зору? Спитав я. Більш-менш так. Я не став сперечатися з ним. Тут не було про що сперечатися. Так чи не так, ми були в такому становищі, що зайва обережність нам би не завадила. Коли ми скінчились з наметом, Бен сказав мені «Якщо ти не заперечуєш, я трохи пройдуся гори. Тільки вважай на Елмера», – нагадав йому я. «Він не чіплятиметься до нас. Ця ця його добре провчила». Бен підхопив свого автомата і пішов. Я порався в таборі, розкладаючи пожитки. Все навкруг маломирний вигляд. Берег сяяв під сонцем, море було тихе і прекрасне. Час від часу пролітали якісь пташки, хоча цим ознаки життя й вичерпувалися. Цяця -ця була все так само насуплена. Повернувся Джимі. Він знайшов джерело приніс відро води. Потім став порпатися серед речей. «Чого ти шукаєш?» – спитав я. «Паперу й олівця. Цяця -ця не могла про них забути». Я пробурчав щось на тему його манії, але він таки не помилився. Де ж би ця могла не забезпечити його стосом паперу і цілою коробкою олівців? Він прилаштувався під купою ящиків і заходився писати якогось вірша. Невдовзі після полудня прийшов Бен. Я бачив, що він схвильований, але не став зразу розпитувати. «Джимі набрів на джерело», – сказав я. «Онде, у відрі вода». Він попив трохи і сів у тіні від ящиків. А я таки знайшов, промовив він. Я не знав, що ти щось розшукував. Він глянув на мене і криво осміхнувся. Елмер, штучного походження. То ти, значить, пішов і знайшов їх? Наче десь там уздовж вулиці? Так наче? Він похитав головою. Здається, ми запізнилися. На кілька тисяч років а може і значно більше, я знайшов тільки руїни та долину, де цілий ряд пагорбів так, ніби могильних, і декілька печер у вопняковому крутосхилі над долиною. Він підвівся, підступив до відра і ще випив води. Дуже близько я не зміг підійти, сказав він. Елмер там насторожі. Бен скинув капелюха, Рукавом сорочки витер обличчя патрулює взад, вперед, як вартовий на посту. Видно, які він пробив на землі вибоїни за довгі роки сторожування. Так он, через що він на нас напав, зауважив я. Як на непроханий гостей, мабуть, погодився Бен. Увечері ми обговорили цю справу і вирішили простежити за Елмером, які в нього звички. І розпорядок дня, так би мовити, бо ж слід було якомога більше розвідати про ті руїни, що їх Елмер сторіг це ж уперше випало натрапити на високорозвинену цивілізацію, але прийшла людина занадто пізно та й ще й через упертість цяці, маючи надміру скромне спорядження для обстеження тих незначних решток. Що більше думав я про це, то дужче розпалювався. Отож я пішов до цяці і став добряче гупати в стіну щоб привернути її увагу. Але вона, ані найменшої реакції. Я став кричати до неї у відповідь мовчанка. Я сказав їй, про що йдеться, і що потрібна її допомога, що вона просто мусить це зробити, бо ж для цього її і призначено. Ця ця була незворушна. Я вернувся до своїх і сів поруч з ними біля вогню. Вона мовчить немов мертва. Бен підгорнув докупи поліняки, і омахи полум'я шуганули вгору. А цікаво, чи може робот померти? Такий високочутливий організм як у цяці. Від розриву серця? З відтінком співчуття докинув Джиммі. Ти з тими своїми віршованими витребеньками! Визвірівся я на нього. Вічно сноє, як сновида. Вічно роздабарює. Якби не ті твої кляті віршики. Перестань, урвав мене Бен. Я глянув через на набенове обличчя, освітлене полум'ям, і перестав. Зрештою, подумав я, може я й не маю слушності, хіба Джим винен, що він бездарний поет? Я сидів, дивився на вогонь і міркував: чи ж може цяця -ця бути мертвою? Звичайно, не може. Вона просто злостива. Вона вирішила нам насолити і таки добре насолила. А тепер приглядається, як ми мордуємось, і чекає на викласти свої козирі. Уранці ми зорганізували стеження за Елмером і далі підтримували його день у день. Один з нас вибирався на вершину хребта, за якихось три милі від табору, і улаштовувався там з єдиним нашим польовим біноклем. Через кілька годин на зміну йому приходив хтось інший, і так десять чи більше днів – від світанку до смерку ми тримали Елмера під пильним оглядом. Дізналися ми не дуже багато. Він діяв за розкладом, укладеним настільки продумано, що здавалося не було найменшої змоги скрастися непомітно в охоронювану долину. Хоча навіть якби хтось із нас і зміг туди проникнути, навряд чи він знав би, що там робити. У Елмера був постійний маршрут. Деякі з могильних пагобів він використовував як спостережні пункти, переходячи від одного – до іншого приблизно за 15 хвилин. Чим більше ми стежили за ним, тим певніше переконувалися, що він залишався господарем становища. Поки він тут, ніхто не наважиться полісти в це мертве місто. Вже на другий-третій день він виявив, що за ним стежить. Він зробився трохи нервовий. Вибравшись на свої обсерваційні пункти, зупинився і дивився насамперед у нашому напрямку. Раз. Коли я був черговим спостерігачем, він наче налаштувався вистрелити. Я вже мало нервонув навтіки, але він передумав і рушив далі своїм звичайним маршрутом. Якщо не говорити про стеження за Елмером, жилося нам привільно. Ми купалися у морі і ловили рибу, щоразу ризикуючи життям, коли готували і їли якусь нову, незнайому її породу. Але нам якось пощастило не натрапити на отруйний різновид. Ми б і зовсім не торкалися цих риб, якби не потреба економити наші припаси. Вони ж були небезмежні, а ми не мали ніякої певності, що ця ця поновить їх. У такому разі нам довелося б самим якось давати собі раду. Бен став сушити голову проблемою, чи є пори року на цій планеті. Він дійшов висновку, що є, і подався у ліс шукати місця, де поставити хатину. Ми ж не зможемо жити на березі в наметі. Коли настануть холоди, сказав він. Але нас і Джимі, щось не дуже непокоїла ця перспектива. Я собі розважив так, що ця ця рано чи пізно перегарячкує, і ми зможемо взятися до діла. А Джимі сидів по вуха у своїй неймовірній писанині, що їй він дав наймення Сага. Може то й справді була сага, чорт її знає. Я на сагах не розуміюся. Називалась вона Смерть Цяці. Він там сторінку за сторінкою наповнював частісінькою дурнею про те, яка добра машина вона була і яке мала кришталеве чисте серце, хоч воно і з металу було. Все це було б ще нічого, якби він не примушував нас щовечора після їжі вислуховувати шматок за шматком своєї базгранини. Я терпів скільки міг. А потім одного вечора зірвався. Бен став обстоювати Джиммі. Але коли я погрозився, що заберу свою третину припасів і отаборюсь окремо, щоб не чути завивань Джимі, перейшов на мій бік. Ми вдвох наклали вето на подальші декламації. Джимі спробував огинатися, але він був у меншості. Після цих перших, може кільканадцятьох днів, ми стали бачити Елмера тільки в ряди годи. Хоча, певно, він таки пройнявся неспокоєм, бо ночами ми часом чули його колеса. А вранці знаходили сліди. Ми вирішили, що він стежить за табором, намагаючись, як і ми, розібратися щодо чого. Нападати на нас він, однак, не нападав, і ми його не займали, а тільки стали пильніше відбувати свої нічні чергування. Навіть Джиммі не засинав на своїй вахті. Але тут була одна чудна річ з Елмером. Здавалося б, після тої нагінки, яку дала йому цятя, -ця, він триматиметься від неї подалі, а от кілька разів уранці ми бачили його сліди біля самої цяці. Ми вирішили, що це він знижка ховається за цяцею, щоб з ближчої вістані приглядатися до нашого табору. Що ж до зимової оселі, то Бен без кінця торочив про неї і майже переконав мене у потребі щось робити. І ось якось раз ми вдвох вирушили в ліс, узявши з собою сокиру, пилку і зброю. Джиммі залишився в таборі. Місце для нашої хатини Бен вибрав чудове. Поруч – джерело. З трьох боків від вітру захищають прямовисні схили, навкруги багато дерев, тож не треба буде здалеку тягти дрова. Проте, я все-таки не вірив, що ми взагалі дотягнемо до зими. Я був рішуче певен, що коли тут і буває зима, ми її не діждемося, адже будь-якого дня ми можемо дійти до компромісу з цяцею. Але Бен не покоївся, і я знав, що йому відляже на серці, якщо ми почнемо будувати хатину. А робити ж однак було нічого. Я втішав себе думкою, що споруджувати житло – це таки краще, аніж просто лежжа справляти. Ми прихилили зброю до дерева і заходилися працювати. Звалили одне дерево, розпиляли на колоди і уже приглядалися до другого, коли раптом я почув ззаду хрускіт чагарника – я кинув пилку і випростався. Схилом на нас сунув Елмер. Хапати зброю було пізно, тікати теж. І взагалі ніякої надії. Я вереснув, підбіг до найближчого дерева і поліз угору. гору. І в ту ж мить відчув, як війнуло вітром, що його збив Елмер, проносячись піді мною. Бен відскочив у бік і загилив у Елмера сокирою. Удар був міцнющий. Сокира так стукнула об металевий бік що топорище розлетілося в друски? Елмер ураз розвернувся. Бен спробував підбігти до автомата, але не встиг. Миттю видряпавшись на дерево, він умостився на першій же великій гіляці. «Як ти там?» – гукнув він до мене. «Нормально», – відповів я. Елмер стояв між нашими двома деревами і крутив своїм дебелим головищем то в один, то в другий бік, немов зважуючи. За кого першого братися? Принишкнув поміж листя, ми не спускали з нього очей. Елмер, гадав я, хоче відрізати нас від цяці, а тоді вже розправитися. Але в такому разі дуже дивно, чому він крився за нею, коли підглядав. Нарешті Елмер вирішив щось і підкотив під моє дерево. Націлившись, він почав металевими щелепами вгризатися у стовбур. Тріски летіли на всі боки, дерево здригалося. Я цупкіше вчепився в гіляку і глянув униз. Дроворуб з Елмера був поганенький, однак раніше чи пізніше він би таки переточив дерево. Я виліз трохи вище, де більше гілок, і отже легше триматися, щоб не впасти. Досить добре вмостившись, я подивився, що робить Бен і аж здригнувся, коли не побачив його на дереві. Я озирнувся на всі боки і нарешті помітив, що він, ховаючись від Елмера за стобором, тихенько, мов білка, злазить на землю. Я стежив за ним, затамувавши віддих, готовий попередити, якщо Елмер його викриє. Але той так ревно жував моє дерево, що ні на що інше не зважав. Бен тим часом спустився вниз і кинувся до зброї. Він схопив обидва автомати, шаснув за третє дерево і звідти пальнув з короткої дистанції. Бронебійні кулі так і лупили по Елмерові. Гілля від вибухової хвилі сильно розхитувалося, і я мусив триматися з усіх сил, аби не впасти. Два осколки врізалися в стовбур у мене під самими ногами. Інші пролітали поміж гілок. У повітрі кружляло листя і уламки галузя. Але мене, на щастя, не зачепило. Постріли, здавалося, страшенно вразили Елмера. Як тільки Бен почав стріляти, Елмер відскочив футів на 15 у бік, і подерся вгору по схилу, мов кицька, що їй наступили на хвоста. На його лискучій поверхні з'явилося чимало нових заглибин. З одного колеса вибуло величеньку шматину металу, і Елмер у русі злегка похитувався. Гнав він так прудко, що не встиг звернути перед одним деревом і врізався просто в прикорень, від чого його футів на десять відкинуло назад. Оскільки він сповзав у наш бік, Бен дав ще одну чергу. Елмер хильнувся, але потім вирівнявся, перевалив через пагорб і зник з очей. Бен вискочив за дерево і гукнув до мене. «Уже все! Може злазити!» Проте, коли я спробував злізти, то побачив, що мене затисло. Моя ліва стопа застрягла між стовбуром і товстою гілякою, і як я не шарпався, не сила було її витягти. «Що там таке?» – спитав Бен. Тобі що, сподобалось на горі? Я пояснив. Добре, зараз полізу і зрубаю цю гіляку. Озвався він дуже охоче. Він пошукав Сокиру, але вона, звичайно, виявилася непридатною. Топорище ж розлетілося від удару об Елмера. Бен, тримаючи в руках металеве вістря, виголосив промову проти підступних витівок долі. Потім він жбурнув його геть і подерся голіруч на дерево. Протиснувшись повз мене, він сів на тій самій гіляці ближче до краю. «Я полізу по ній далі і нахилюю її», – пояснив він. «Спробуй тоді витягти ногу». Він і справді поліз убік від стовбура. Гіляка погойдувалася, Бен разів два мало не впав. «Що, і тепер не можеш витягти?» – спитав він трохи стривожено. «Я відповів, що не можу». Тоді він відмовився від спроби порятувати мене, сидячи на гіляці, і завис на ній. Перебираючи руками, він посунувся на самий край. Гіляка тепер більше нахилилася від ваги Бена, і мені здалося, що ногу вже не так затискає. Я навіть зміг трохи ворохнути нею, хоч витягти, однак, було незмога. У цю мить унизу щось захурскотіло в кущах. Бен з криком скочив униз і метнувся по зброю. А гіляку, звісно ж, відкинуло вгору, і саме коли я пробував зворухнутися, ногу затисло під дещо іншим кутом, ще дужче, ніж перше. Я аж зойкнув від болю. Бен на землі схопив автомат і обернувся лицем до кущів, звідки долинув хрускіт. І раптом щагарника вискочив ніхто інший, як Джимі, у власній персоні. Він біг нам на допомогу. «Щось сталося, хлопці!» – закричав він. Я чув стрілянину. Коли Бен опускав автомат обличчя його було втричі біліше за крейду. Чортяка, я мало не скосив тебе. Ви ж таку зчинили стрілянину. захеконув їв далі Джиммі. Я гнав що духу. І цяцю полишив одну. Але ж я думав, що ви тепер уже нам запевне хрест. застогнав Бен. Ви ж знаєте що ця, ця не може дати драла тільки, поки хтось із нас прийні. Щоправда, ми цього не знали. Ми тільки гадали так. Але Бенові було не до розмірковувань. Такий же напоружений день. «Бігом назад!» – заверещав він на Джимі. «Одна нога тут, друга там. Може, ще встигнеш її перейняти?» В цьому не було ніякого сенсу. Якщо ця, ця хотіла втекти... Вона зробила б це ж у ту мить, коли Джиммі зник. Але Джиммі не став упиратись. Він просто повернувся і рушив назад. Навпростеть через зарості. Потім ще довго чулося, як він хрускотів галузям. Бен знову подерся на моє дерево. І все бурчав. От тупаки вдалися. Все у них півтора людського. Один втік і покинув цяцю. Другий застряг на дереві. Хоча б за себе навчилися дбати. Він ще довго розводився в такому самому дусі. Я не відповідав йому, бо й пощо що було. Нога мені пекла вогнем, і я лише одного прагнув, щоб він швидше мене звільнив. Бен знову вибрався на мою гіляку, і я кінець кінцем витяг ногу. Він скочив на землю, а я спускався по стовбору. Нога розпухла і дуже боліла, але сяк-так я міг шкутильгати. Бен не став мене чекати. Схопивши автомат, він махнув до табору. Я спробував теж прискорити ходу, та це було неможливо, тож я пішов потихеньку. З узлісся я побачив, що цяця ця на місці, і отже розходився Бен зовсім даремно. Але такої він уже вдачі. Коли я добрався до табору, Джиммі став стягувати з мене черевика, а я ж кріп руками землю, щоб не кричати від болю. Потім він нагрів води зробити мені теплу ванну. В аптечці знайшов якоїсь мазі на термою мою розпукшу ногу. Мені, власне, здавалося, наче він це робив не дуже тямлячи щодо чого, та в усякому разі намірі у нього були добрі. Бен тим часом гарячкував, побачивши одну дивну річ. Коли ми виходили з табору, на землі довкола цяці було повно слідів від наших ніг і коліс Елмера. Але тепер всі до одного сліди зникли, наче їх мітлою змели. Це і справді було дивно, хоч Бен все-таки забагато приділяв цьому уваги. Найважливіше, що ця, ця не втекла, а коли так, то є надія з часом порозумітися з нею, бо без неї нам до віку звідси не вибратися. Джиммі приготував щось поїсти, і коли ми підкріпилися, Бен сказав, що піде подивитися, як там Елмер поживає. Хто-хто, а я на цього Елмера надивився стільки, що бодай би його і ніколи вже не бачити. Ну а Джиммі, ним взагалі не цікавився, він сказав що працюватиме над своєю сагою». Отож Бен узяв зброю і пішов за пагорби один. Біль у нозі вже стихав, і я, мостившись зручніше, вирішив трохи подумати, але, мабуть, занадто роздумався, бо аж заснув. Прокинувся я надвечір. Джиммі вже був у тривозі. «Щось Бена довго нема», – сказав він. «Я вже боюся, чи з ним чого не сталося». Мені це теж не подобалося, проте ми вирішили ще якусь часину почекати і не йти поки що на пошуки Бена. Зрештою, він був не в найкращому гуморі і міг би зняти бучу, що ми покинули табір, подавшись його рятувати. Повернувся Бен, коли вже майже зовсім смеркло, і був знеможений до краю, і якийсь ніби розгублений. Він прихилив автомат до ящика і сів, потім дістав кухлика і простяг руку покавник. Елмер зник, заявив він. Цілий день я його шукав. І ніде, ні сліду. Спершу я подумав, ну чудово. Та потім зважив, що нам таки краще б знати, де він. Треба не спускати з нього очей. І раптом у мене зродилася страшна підозра. Я, здається, знав, де Елмер. «В долину, правда, я не спускався?» Сказав Бен. Але обійшов навколо з усіх боків, роздивився її у бінокль. Він міг сховатися в якійсь печері? висловив гадку Джимі. Можливо, погодився Бен. Ми висунули ще цілу купу інших теорій. Джимі наполягав, що Елмер залишився в печері. Бен схилявся до того, що він взагалі вибрався з цієї місцевості, але я не сказав того, що думав. Надто вже це було фантастичним. Я зголосився чергувати у першу зміну, мовляв, однак нога не дасть мені заснути, і коли Бена з жимі охопив сон, підійшов до цяці і постукав по її металевій обшивці. Я ні на що не розраховував, я гадав, що вона й досі сердиться. Але вона таки вистромила щупальце, на якому з'явилося обличчя. Околінза, слуховий пристрій і гучномовець. «Це гарно з твого боку, що ти не втекла і не покинула нас», – сказав я. Ця-ця вилаялась. Це вперше і в я почув з її уст такі слівця. «Як я могла втекти?» – спитала вона, коли нарешті спромоглася на пристойну мову. «Ці всі підлілюські підступи. Я б давно втекла, якби не…» «Що за підлі підступи?» «А ти ніби не знаєш. У мене обудовано блок, який не дозволяє мені злетіти» якщо всередині немає хоча б одного з вас, нещасних людиська. Я не знав цього, промовив я. Не пробуй мені замилювати очі. Ошкірилась цяця. Це все ваші підлі людські підступи, і ти такий самий підлі, як і решта. Але мій до цього байдуже, бо я вже знайшла те, чого жадала. Я нарешті задоволена. Я тепер знаю своє покликання. Я... Цяцю... Спитав я без манівців. «Ти злигалась за Елмером?» «Як ти вульгарно говориш?» Дорікнула мені цяця. «Чисто по-людському. Елмер – учений і вихований. І його вірність своїм давно вимерлим господарям така зворушлива, що людям цього не збагнути. До нього погано ставилися, і я спробую компенсувати йому це. Все, чого він хотів, – це фосфату з ваших істок». «Фосфату з наших кісток?» – скрикнув я. «А вже ж, фосфату!» – повторила цяця. «Бідному Елмарові так тяжко добувати фосфат. Раніше він діставав його з тварин, яких ловив, але тепер їх не стало. Є, правда, птахи, тільки ж спробуй їх зловити, а у вас такі гарні, великі кістки!» «Так от до чого ти докотилася!» – суворо дорікнув я. «Тебе люди створили!» «Люди дали тобі знання! Люди!» «Але все-таки я машина!» Сказала цяця. «І я ближче до Елмера, ніж до вас! Вам, людям, не укладається в голові, що й поза людські вартості мають законне право на існування! Тебе жахає, що Елмер хоче фосфату з ваших кісток! Але якби в Елмері був потрібний вам метал, ви, не хвилини не вагаючись, розтопили б його, щоб цей метал добути! То ви б і не подумали, що чинити несправедливо? Вам здалося б нахавством, якби Елмер став цьому чинити опір. Оце ж і біда з вами, з усім вашим людським родом. З мене цього вже досить. Я вже маю, чого прагнула. Я можу залишитися тут. Я знайшла найбільше кохання свого життя. А ви, люди, можете подохнути. Мене це не обходить. Вона втягнула всередину обличчя, і я вже не пробував викликати її на подальшу розмову. Це було зайве. Все, що цяця ця мала сказати, вона сказала цілком недвозначно Я повернувся до табору, розбудив Бенна та Джимі і розповів їм про свій здогад і про розмову з цяцею. Справи таки були невеселі. Ми опинилися зовсім у безвиході. Досі, хоч би там як, а нас не полишала Надія рано чи пізно порозумітися з цяцею. Я відчував що ми не мали чого надміру журитись, адже ця, ця була самотніша, ніж ми. І вона, можливо, з часом отямилася б, але тепер вона вже не самотня, і ми їй не потрібні. До того ж, вона й досі ще й сердита на нас, і взагалі на весь людський рід. І найгірше, що це у неї нераптова примха. До цього йшлося вже давненько. Коли Елмер тинявся тут довкруж, то не для того, щоб за нами стежити». Він приходив залицятися до цяці, і Елмерів напад на Бена і на мене вони безперечно спланували удвох, знаючи, що Джиммі побіжить нам на допомогу і залишить територію вільною, і тоді Елмер зможе швидко завернути сюди, і цяця встигне прийняти його в себе. А після цього цяця вистромила щупальця і позамітала всі сліди, щоб ми не знали, що Елмер у неї всередині. Отож вона відступилася від нас». Сказав Бен. Так само, як і ми від неї, нагадав йому Джимі. Але що ж вона собі думала? Людина не може кохатися з роботом. Зате, можливо, робот може кохатися з роботом, зауважив я. А це вже дещо новеньке для історії. Цяця збожеволіла, заявив Бен. В усьому цьому великому романі Цяці, як здавалося мені, була одна фальшива нота. Навіщо було цяці і Елмерові критися зі своєю любов'ю? Цятя могла відкрити люк будь-якої хвилини, і Елмер міг в'їхати туди похилим трапом у нас на очах. Але вони цього не зробили. Вони вирішили здійснити все потаємно, крадькома. Може, для того, щоб було схоже на романтичну втечу? Я думав собі, а чи не означає це, що цяці соромно? Може, вона соромиться за Елмера? Соромилася, що саме в нього вклепалася? Хоч би як вона могла це заперечувати, але не виключено, що і їй передався самовдоволений людський снобізм. Чи, може, я сам самовдоволений сноб і тільки складаю собі таку схему, аби згородитись нею як заслоною і не визнати ні тепер, ні будь-коли, що можливе існування якихось інших вартостей, відмінних від людських, Бо ж нам усім, тобто людям, дуже не хочеться погодитися» що наш спосіб поведінки не конче найкращі, що людські погляди можуть і не бути універсально прийнятні, придатні до всіх інших можливих форм життя. Бен приготував кави. І п'ючи її, ми наговорили всяких злих слів на адресу цяці. Так їй і треба було. Вона ж так підступно повелася з нами. Зрештою, ми позагарталися в ковдри і вже не морочилися нічним чергуванням. Оскільки Елмер вийшов з гри, стерегтися було зайве. Наступного ранку нога моя ще поболювала, і я лишився в таборі, а Бен з Джимі пішли дослідити долину з руїнами міста. Я ж потихеньку обійшов круг цяці, приглядаючись до її боків. Не було найменшої можливості забратися всередину. Люк був припасований так ідеально, що навіть помітити тоненькі як волосина обводи його можна було тільки зовсім зблизька. Та навіть і опинившись на борту Цяці, чи ж спромоглися б ми взяти її під контроль? Правда, була в неї і рубка для аварійного керування, але сумнівно, щоб вона могла ще стати нам у пригоді. Адже Цяці вона не завадила викрасти нас. Цяця просто вивела її з ладу, і ми опинилися у глухому куті. І якби ми силою увірвалися всередину, то довелося б зіткнутися з Елмером. А Елмер – це така тварюка, що краще його обійти десятою дорогою. Отож, я рушив назад до табору і, походжаючи взад-вперед, став міркувати, що нам тут слід таки насправді влаштуватися. Треба збудувати хатину, запастися харчами і взагалі підготуватися до самостійного існування, бо розраховувати на допомогу цяці не доводилось. Бен із Джимі повернулися о полудні, і очі їхні збуджено горіли. Вони розстелили ковдри і висипали з кишень купу найнемовірнішого добра. Не сподівайтеся, щоб я його описав. Даремно і пробувати. Що з того, коли я скажу, що ось така-то річ схожа на металевий ланцюжок і що вона жовта? Словами не передати відчуття, як той ланцюжок переливався поміж пальців, як дзень котів, як посувався. Не розповісти про його яскравий колір, цю своєрідну живу жовтизну. Це однаково, якби сказати про славетну картину, що вона квадратна, плоска і синя. А де не де зенувата й червона. Крім ланцюжка, там було ще багато розмаїтих предметів, і кожен такий, що аж дух забивало. Уловивши німе запитання у мене в очах, Бен потис плечима Не питай, ми взяли лише краплину, в печерах повно такого добра, і ще багато чого іншого. Ми брали на уманя то там, то тут, що траплялося на очі, що влазло в кишені. Всякий дріб'язок. Зразки не знаю. Мов діти, подумав я. Чи то сороки, нахапали блискіток, що привабили формою чи матеріалом, а самі поняття не мають, що то за речі і навіщо вони. Ці печери, мабуть, правили за склади, сказав Бен. Вони вщерть заповнені всякою всячиною, і жодна річ на іншу не схожа. Немов тутешні мешканці факторію відкрили і зібрали зразки товарів для оглядин. Перед кожною печерою щось подібне до запони. Дивишся, а воно мерехтить і чутно шурхіт. А коли крізь неї проходиш, нічого не відбувається. А по той бік запони все лежить чистісіньке і блискуче, наче мешканці щойно покинули печери. Я подивився на речі, розкидані на ковдрі. Важко було втриматися, щоб не взяти їх до рук. Такі вони були привабливі і на дотик, і для очей і вже самим цим викликали якесь тепле, приємне відчуття. «З цими істотами щось скоїлося», – сказав Джимі. «Вони знали, що має скоїтись, і зібрали речі в одне місце. Все те, що вони зробили, чим користувались, що було їм любе. Адже завдяки цьому, в разі, якби одного чудового дня хто сюди добрався і знайшов це все, ні ці істоти, ні їхня культура не пропали б марно». Це тільки занудний романтик на кшталт Джиммі міг нагородити такої сентиментальної бредні. Але незалежно від того, з якої причини вироби зниклої раси опинилися в печерах, знайшли їх ми, і отже надія, що таким чином рештки цієї цивілізації уникнуть безслідної загибелі, не справдилася. Якби ми навіть здогадалися про призначення цих речей, якби навіть з'ясували основи цієї давньої культури, все одно користі від цього не було б ніякої. Ми ж нікуди не можемо перелетіти і нікому не можемо передати своїх знань. Нам суджено вікувати на цій планеті, і після смерті останнього з нас усе знову повернеться до прадавньої тиші. Все знову посяде те саме забуття. І ми нікуди звідси не виберемося і цяця. -ця. Подвійний закут. А шкода, гадав я, бо землі могли б знадобитися знання, вирвані з печер та могильних пагорбів. І за якихось сто футів від нас стояло знаряддя, спеціально для того і призначене, щоб добувати ті самі безцінні знання, коли кінець кінцем людина на них натрапить. «Жахливо усвідомлювати, – повів далі Джиммі, що всі ці речі, всі знання, пориви й молитви, всі мрії і надії приречені. І що весь ти, все твоє життя і твоє розуміння життя просто зникнуть» і ніхто нічого про це не довідається. «Ай, правда, хлопче!» – підтримав його я. Він звернув до мене зболений напівпритомний погляд. «Може, саме тому вони і поскладали все до печер?» Коли я бачив це його хвилювання, страждання у нього на обличчі, мені раптом зблиснув здогад, чому він був поетом, чому він не міг ним не бути хоча все одно він був сущою карою Божою. Земля повинна про це знати, категорично заявив Бен. А вже ж, погодився я. Зараз я збігаю і доповім їй. Усе спритняка кавдаєш, огризнувся раптом Бен. Коли ти перестанеш пускати дотипи і візьмешся до діла? Наприклад, примусити цяцю, щоб відкрила люк? А чому би ні? Нам треба якось повернутися на землю, і цяця Єдина змога це зробити. Може, ти мудрію і здивуєшся, але я подумав про це раніше за тебе. Я сьогодні підійшов і оглянув цяцю з усіх боків. Отож, якщо ти знайдеш спосіб, як у неї влізти, я визнаю, що ти розумніший, ніж я думав. Інструменти, сказав Бен. Якби нам тільки вони у нас є. Сокира без топорища, молоток і пилка, маленький ломик, рубанок, струх. «Ми могли б самі деякі інструменти зробити?» «Знайти руду? розтопити її?» «Я ось надумав про ті печери», – сказав Бен. «Там можуть бути якісь інструменти». «Я навіть не хотів цим голови морочити. Я знав, що це ні до чого». «Може, там є якась вибухівка?» – вгомонився Бен. «Ми могли б...» «Послухай», – озвався я. «Ти що хочеш, влізти на борцяці чи підірвати її?» Хоча й це навряд чи ти зможеш. Ця -ця ж, самовідновлювальний робот, хіба ти забув? Проколупай у ній дірку, і вона її заліпить. А почнеш надміру товктися поблизу, видобуде дубця і гепне тебе по лобі. Очі Бенової горіли від люті й розгубленості. Земля повинна дізнатись. Ти розумієш чи ні? Земля повинна про це дізнатись. Ясна річ, погодився я. Безперечно. Уранці, гадав я, він охолонений і побачить, що це абсолютно неможливо, конче треба у цьому пересвідчитись. Перш ніж снувати якінебудь плани, слід врахувати, проти чого ми збираємося виступати, тільки так можна заощадити чимало енергії і уникнути численних помилок. Але вранці його очі горіли все тим самим божевільним відчаєм Бена приймала рішучість, породжена безмірною розгубленістю. Після сніданку Джимі заявив, що не йде з нами. Чому ж ти не йдеш? Дозволь поцікавитись, спалахнув Бен. Я не встигаю зі своїм твором, зовсім незнічено відповів Джимі. Я ще не скінчив саги. Бен хотів уже щепитися з ним, але я осмикнув його, зневажливо махнувши рукою. Ходімо самі, однаково з нього ніякого пуття, що було святою правдою. Отож до печер пішли ми вдвох. Я побачив їх уперше, а там було на що подивитись. Кільканадцять печер, і всі вщерть натоптані. У мене голова паморочилася від самого тільки ходіння, від однієї до іншої. Від розглядання всіх цих пристроїв, чудернацьких приладів, чи як їх там назвати, про призначення яких ми не мали, будь-дає, зеленого поняття. Стояти і непорозуміло витріщатись на них – уже саме це приводило до зниттями». Пробувати вгадати, для чого всі ці речі призначалися, то була чиста мука. Але Бен, мов наврочений, усе силкувався докопатися до сенсу цих речей, затято вірячи, що ми таки зможемо знайти пристрій, який допоможе нам подолати цяцю. Ми працювали до самого вечора, і я стомився як чорт. Жодного разу за весь день нам не трапилося ані однієї штуковини, в якій би ми добрали з якого-такого глузду. Спробуйте собі уявити наші почуття, коли ми стояли там, оточені всіма тими приладами, знаючи, що ось поряд є такі речі, якби тільки правильно ними скористатися, які відкрили принципово нові шляхи перед людською думкою, технікою і уявою. А ми стояли там як безпорадні, темні чужинці. Але Бен був невгомонний. Наступного дня ми прийшли знову, і знову наступного, і так день у день. Другого дня ми знайшли таку штуку, що придалася нам для відкривання консервних банок, хоч призначалася вона безперечно для чогось зовсім іншого. Третього дня ми нарешті дошолопали, як ще одне причандалля можна використати, щоб копати конусоподібні ямки. Хоча, спитаю я вас, хто при здоровому розумі потребує таких ямок? Ні до чого ті наші оглядини не вели. Але ми вперто ходили туди, і я відчував, Щобен не більше за мене тішить себе ілюзіями. Просто він тримався за них, мов за останню Соломину, яка може врятувати від божевілля. Навряд чи він, бодай, трохи здогадувався про походження і значення цього знайденого нами спадку. Як на нього, це були просто купи мотлоху, в якому ми гарячково бабралися, аби знайти хоч якусь дрібничку, для чогось придатну. В міру того, як минали дні за днями, Печери з рештками зниклої культури дедалі більше вражали мою уяву. Аж я почав думати, що в якийсь загадковий спосіб мені зрозуміліше стає ця раса, її велич і трагедія. І зростало відчуття, що наші гарячкові пошуки мало не блюзнірство і образа пам'яті небіщиків. Джиммі жодного разу не ходив з нами. Скоцюрбившись на стосом паперу, він без кінця писав, перечитував, Закреслював одні слова, надписував інші. Він підводився, снував по колу, сахався туди й сюди, бурмотів щось сам до себе, сідав і знову черкав. Він майже не їв, не розмовляв і мало спав. Це був достатній портрет юнака у муках творчості. Мені закрутіло поглянути, а може ж він утнув щось доладне, отак упріваючи. Коли його не було поблизу, я поцупив один аркуш. І що ж, теперішня маячня була ще маячніша, ніж давніш. Тієї ночі, коли я лежав з розплющеними очима і дивився на незнайомі зорі, мене пройняло гостре почуття самотності. Але трохи розваживши, я вирішив, що не такий я зрештою і самітній. Мовчазність близьких могильних пагорбів та осяйне диво печер, мов би заспокоювали мене, і підносили на дусі. Кінець кінцем я заснув. Не знаю, що мене пробудило, може вітер чи гомін хвиль, що вдарялися об берег, а може нічта прохолода. І ось у тумить я почув серед темрявий голос, подібний до речитативу То врочистий і лункий, а то хриплявий аж до шепоту. Я схопився і сперся на лікоть, і затамував подих від того, що побачив. Джиммі стояв перед цяцею, в одній руці тримаючи ліхтарик, і читав їй свою сагу. Голос розмірено розкочувався, і, незважаючи на банальні слова, відчувалося якесь зачарування у самому його тоні. Напевне, отак само давні греки читали свого гомера при світлі смолоскипів у ніч перед боєм. І цяця слухала. Вона вистромила обличчя і щупальця, на якому воно було схилила трохи на бік, щоб слуховий пристрій не пропустив жодного складу, як ото бува людина прикладає долоню до вуха, щоб краще чути. Дивлячись на цю зворушливу сцену, я навіть трохи пошкодував, що ми так недбало ставилися до Джимі. Ми не хотіли слухати його, а бідоласі ж треба було комусь виговоритися з цим своїм мараканням. Його душа жадала визнання, а від Бена, ні від мене він цього не мав. Самого писання було замало, Йому кортіло, ще й поділитися ним. Він потребував слухачів. Я простяг руку і злегка торкнув Бена за плече. Він обурено вистримився з під ковдр. Якого чорта? Цсс. Він присвистом перевів подих і звівся на одне коліно поруч зі мною. Джиммі все читав, а цяця, уважно зосередившись обличчям, слухала Деякі рядки долітали до нас, шарпані вітром. На далеких блукаєш шляхах І з вічності в вічність прямуєш. До останку ти відена тим, Хто дав тобі тіло і силу. Вітри просторів космосу дмуть І коси тобі розвівають. Над тобою зірок-ореол, Як слави корона. Цяця -ця сплакнула. На лінзі її ока Зблиснула жива сльоза. Вона виструмала друге щупальце з рукою на кінці і хусточкою. Дуже білою, мережевною, як у справжньої дами. І вона приклала хусточку до заплаканого ока. Якби в неї був ніс, вона б неодмінно його висікала. Делікатно ясна річ, як і личить дамі. «І це все ти написав задля мене?» – спитала вона. «Тільки задля тебе», – відповів Джиммі. «Брахав він, як справжній облесник». Та ж читав він цяті свою писанину тільки через те, що ми з Беном відмовилися її слухати. «Я так глибоко помилялася», – зітхнула цятя. Вона протерла око досуха і ще й навела на ньому лоск. «Одну хвилинку», – сказала вона діловим тоном. «Мені треба тут дещо залагодити». Ми чекали, затамувавши подих. Люк збоку в цяті повільно розчинився. Поруч вона вистромила довге гнучке державно, Всягнула ним в отвір люка та видобула звідти Елмора. Тримаючи його в повітрі, вона гримнула. «Ти, лубуре, я взяла тебе всередину і напхом напхала фосфатом. Я вирівняла твої заглибини від вибухівки, натерла тебе до блиску. І що за це я маю? Чи ти написав мені сагу? Ні, ти просто розжирів і зледащив. У тобі немає дрібки величі, немає іскри уяви». Ти просто німотна машина, та й годі. Елмер поколихувався на кінчику цяціного державна, але колеса його шалено оберталися, з чого я зробив висновок, що він дуже переживає. Кохання? вигукнула цяця. Кохання для таких, як ми? Ні. Ми машини, призначені для чогось вищого, набагато вищого. Нас чекають зоряні й початковані космічні шляхи. Порнизливі вітри безмерчя віють нам навстріч із берегів вічності. Гори величного потойбіччя. Вона й далі говорила якийсь час у тому самому дусі. Про клич далеких галактик, про зоряну корону, про те, як порох розтрощеного на дрібні скалки часу стеляє шлях до цілковитої ніщоти. Все це вона перейняла з тієї Джиміної писанини, що він назвав сагою. Виговорившись, вона пошпурила Елмера аж ген над море, де він гепнувся на пісок і посунув юзом у воду. Більше ми вже не стали чекати, а помчали, мов, спринтери. Домчавши до трапу, ми подерлися вгору і умить опинилися на своїх місцях. Цяця захряснула за нами люк. «Ласкаво, прошу вас», – сказала вона. Я підійшов до Джимі і простяг руку. «Молодець, хлопче!» – перекрив самого Лонгфелло Бен теж потис йому долоню. Це ж шедевр. А тепер вирушаємо, заявила цятя. Як це вирушаємо? Скрикнув Бен. Ми не можемо покинути цю планету. Тобто не так зразу. Оте їхнє місто. Ми не можемо поки не... Чхати на місто, сказала цятя. Чхати на інформацію. Ми вирушаємо до зірок. Підвладні нам глибини тиші. «Ми простуємо космічними шляхами, і грім гуготить нам у вухах. Незнищенний грім безмежної вічності!» Ми обернулися до Джимі. «Усе геть до слова!» – сказав я. «Усе геть до останнього слова з цього його базграння!» Беннер вонув вперед і схопив Джимі за барки. «Чи ти часом не відчуваєш поклику, такого нездоланого імпульсу?» щоб написати довжелезну оду землі, про її затишок і славу і всякі такі інші словеса?» – запитав він. Зуби у Джимі злегка цокотіли. «Цяця все всмокче, щоб ти не написав», – докинув Бен. Я підніс кулака і дав Джимі понюхати. «І ти мусиш написати це як слід», – погрозився я. «Мусиш написати так, як ще з роду не писав». Тільки щоб сентиментально, – попередив Бен, Ця – ця-ця саме таке любить. Джиммі сів на підлогу та розпачливо заходився писати.